As-salātu və saləmə anə əşriqləm ənbiyanun səniyyəm Seyyid-i Muhammed-i mələ əliyyəl-i Ashab-i Hacmənəm əmədəm. ki, Dəmiyə olar ki mescid filan kəsənin adına Babın adıdır. Ve burada Rəhəməhullah Abdullah ibn-i Həməhb zıvayətini getirir ki Həd istəyək, bəs Abdullah ibn-i ibn, Omar deyil ki, biz Bənəzureyq, yəni məscid-i Bənəzureyqin yanına keçdik. Bu da buxarı şəhərli məscid deyil ki, demək olar məsələn, məscid-i xalq vermək filan kəsən adı, tanımaq üçün. Ümumən, çək şey ki, məsciddir. Lakin, məscid çoxdur. Hər şəhərdə nəqli məscid var. Əgər ad qoymaq olmazsa, onları necə tanıyaq? Və e, gələk, küçələn adın, deyək. Əgər e, küçələn qoymaq olarsan, çağırmaq olarsın məsidləri, hələ qoyaq, sahə bilən adın. Aydın, belə hürmətdə də ki, deyək, məsələn, necə bizim məsidimiz əbək ilə məsidi. Aydın, deyir, salsın sonra, ən, deməli, hürmətdə olam. Və sonra burada, ən olan, Ad qoymaq O da ad qoymaq, yəni tanımaq üçün Ləşkin, e, bəzilərə gətirir ki, bəz, və annələ məsələcə dəlilər, o cin surəsində 18-ci cairəyə, Allahın deyir, Allah üçün deyir Ləqin bu ayə yəni, yani, yani, bəli ibadət olunmaq üçün, yəni, tək Allah'a ibadət olunmaq üçün Allahdan qeysinə, məsədlər ibadət olunmaq amma qaldı ki, Ad qoymaq qadağa nə üçün Ad qoymaq fəqəd nə üçündür? Yəni, fərqləndirmək üçün, tanımaq üçün? Şox, so, burada, rəxmin Allah, deməli, başqa məsələdir o da, mesciddə ikən birdən biri yeməyə çağırsa səni və davidin qəbul nəməyib məsələsi. Və burada ənəsin rəvayətini dədir ki, bəs, e, gördüm ki, Piyanbar Sanzı mesciddə idi və onunla bir neşə nəfad adam var idi. Və getdim, Peyğambər sallallahu aleyhi və yana, dedim ki, bəs sanki səni davət edirəcəsir. Və dedi ki, Rəsul salsın, yeməyəm mi? Dedi, bəli. Və dedi ki, ətrafında kimdir? Onda qelək, hamılsın. Ayrındır, deyir, qaxtlar olar, getdən, mən dolarla getdim. Və bu adistə də həmçini göstərir ki, ümumiyyətlə, qonaqlı vermək olar, qonaqlı Bu, yəni, nə qoy idi, nə heç nə, qınarlıq idi, yemək vermək olar, bələ, bu əməlin olmasa. Həmçinin az yeməyə çox adam otura bilər, çünki müsəlmanlar çoxun qorxulu deyil, bir nəfərin yeməyi iki nəfər üçün deyil, nəfərin yeməyi üç nəfərə bəsləyir, üç nəfərin yeməyi dörd nəfərə bəsləyir. Və, bələ var idi, Pəxanbar sağ olsanım Çox adamla oxdururdu və doyurdular, hələn yemək qalardır. Və necə uxud döyüşüm? Xəndəy döyüşündə, xəndəy üçün xəndəy qazıdırlar. Və sahabilərdən birdə-birdən qızı olur, balacaq. Kəsir, deyir ki, ged gəlsin, balacaq dəyir, neçə nəfərliyidir. Ged Peyğəmbələ dinəki gəlsin, bəs Gələb, bu diyen deyək kulağına ki, ya Rasulullah, biz gəliyək fələn kəsinə evdə biz çəkələyəm, Rasulullah səminə belk şəsəsində, ki, gəliyək fələn kəsinə hamlızı evdə biz fələn kəsinə evdə yəməyəyə var. Bu da tutup başını dəyək, yuk tərdəyək, Və lakin, elhamdə, doyurlar, hələn yəməyədən kalır. Allah beləqət Həməli, həmsini himək, həmsini hədisi görsən ki, kim ki davət edilmək, onun davətin qəbul nəməkdir. Bu da mühüm məsələdir. Eğer, məsələn, səni davət edirlərsə, geri pazardan qədər davətini qəbul nəməyəsən. Bələ müəyyən səhərlər ulaşıq, qədə bilməyəsən, taq ki, ondan da mühüm bir iş olsun. Və ya, məsələn, taq ki, Orada sən məsləhəti görməyəsən, və s. müəyyən bir səbəbələr olsun. Amma belə isə dəvət dəvilləməzəm. Qədər məsələ, dəvət dəvərinlərsə, orada aram üçünlərsə, sən onu girməyəm? Aram üçünlərsə, dəvərinlərsə, dəvərinlərsə, dəvərinlərsə, dəvərinlərsə, dəvərinlərsə. Və həmçənin solu, burada araşan məcəddə hökum verməyi. Məcəddə kişilər və qadın Və burda deyil ki, bəs biri gəlir səh, səhlibini səhlibini, səhlibini, deyil bəs bir kişi, deyil ki, dəyil ki, Gördü ki, qadınla başqa kişi görsə öldürə bilərmə onu, səhlibəyiz. Və həmbər ve, səhəsən çaldı onu, olaraq sizin qadınan kişini və lanət atıdılar, yani e, lanət necə yani, Əgər məsələn təkcə qadın qəbul etməyə qadir deyilsə və deyir ki, məsələn, kişi isə elə ki, yox. Belədir. Onda lanətə bula. Yəni deyir ki, "Mən ayə. But it's also Allah nine of my animals. Allahın lanəti mənim səndə olsun." Azındır? Bu məsciddə bu mənim yerim olan məsciddə hamsının müəyyən məsələləri həlli üçün həll etməyə olan məsciddə. Olaq bu nişan axıllardır. Qoşanmaq, bu inşallah Buxari bu məsələləri gətirirəcək təlaq kitabında mücaqdan inşallah. Orada bu məsələdən geniş ölənir. Xulası yani, fəqərdə o ki, Buxari göstərmək istəyir ki, məsəddə hükm verməyolar. Yəni, aydın duyur, bir nəfərin məsələ, iki nəfərinin ağasında olub, ixtilaf həll etməyolar. Bu yəni, məsələ. Sonra yenə yəni burada Raşım Oğulları başqa məsələ xoğunun blamsı qalsın gələn dərsə